moi boa tarde dende con barro a pesar de que aquí estamos como metidos nunha desas bolas de cristal de neve con auga en lugar de neve leva chovido moito esta segunda metade de outubro na Galiza, pero moi especialmente na provincia de Pontevedra segundo os registros de Meteo Galicia entre a Serra do Suido e os montes de Parada na Serra do Faro de Avión chegaron a acumularse ata 800 litros por metro cadrado, de media caíron na comunidade 374 litros por metro cadrado máis do dobre do normal en nun mes de outubro e iso só en dúas semanas en pleno paso da borrasca domingos a ponte do burgo de Pontevedra ofrecía estes días unha imaxe que chamaba a atención polas numerosas ramas e troncos de árbores acumuladas nos arcos da ponte arrastrados polo río Lérez ata o punto de que a autoridade portuaria de Marín alertaba do perigo as embarcacións que navegaban pola ría de Pontevedra. Pasamos a un tema para reflexionar. Segundo as cifras actualizadas en setembro de 2022 polo laboratorio envejecimiento en red dependente do CSIC que serve para comparar a situación dos distintos territorios do Estado. Galicia dispón de 22.865 plazas en residencias de maiores tres de cada catro de tipo privado e só un 25% de carácter público ou concertado se temos en conta que no país residen máis de 700.000 persoas de máis de 65 anos a cifra é cativa así hai apenas 3,3 plazas por cada 100 persoas maiores de 65 anos Esa ratio de 3,3 prazas por cada 100 posibles usuarios e usuarias sitúa a Galicia por debaixo da media estatal, 4,2 prazas, en a posición 12ª entre as 17 comunidades autónomas. Galicia só mellora os datos de Andalucía, comunidade valenciana, Baleares, Murcia e Canarias, Rexións todas elas cunha poboación moito máis nova. Ademais, Galiza sitúase por debaixo do límite recomendado pola Organización Mundial da Saúde, cinco prazas por cada 100 persoas de máis de 65 anos. Galiza é a terceira comunidade autónoma cunha maior porcentaxe de poboación maior de 65 anos cun 26,1% só por detrás de Asturias 27,2% e Castela e León 26,2% porén a ratio de prazas nestes dous territorios é moi superior ao galego, 5,5 en Asturias e 7,7 en Castela e León iso si sí, hai importantes diferenzas entre as catro provincias galegas En Ourense a ratio situanse en 6,1 plazas por cada 100 persoas maiores de 65 En Lugo está en 4,5 Moi longe están as dúas provincias atlánticas Con apenas 2,6 e 2,5 plazas na Coruña e Pontevedra respectivamente Falamos o pasado sábado dun acto que se levou a cabo No Auditorio Nacional de Música de Madrid co gallo do día de recordo e homenaxe a todas as vítimas do golpe militar, a guerra e a dictadura. O presidente da Fundación Castelau, Miguel Anxo Seixas, foi encargado de recoller de mans do presidente do goberno de España, Pedro Sánchez, a declaración de reparación e reconhecemento personal para Castelau. Este acto Trouxo mea memoria outro no que tamén se lembrou a figura de Castelao, o que existín hai pouco en Coimbra, dentro do que foi a mostra de teatro galego que tivo lugar entre o 28 de setembro e o 7 de outubro e que tenta contribuir a facer máis visible o que aproxima a Galiza e a Portugal. A parte de teatro, houve outras actividades, como danza, presentación de libros, narración oral, exposicións fotográficas. Cogallo destes actos editou un xornal que comeza co texto Un abrazo a Galiza de a Escola da Noite, Grupa de Teatro de Coimbra e a cena lusófona, asociación portuguesa para o intercambio teatral. O artigo comeza cunhas verbas de Cándido Pazó que dicía o galego e o portugués están máis próximos do que poidamos pensar e máis distantes do que queremos crer. Por Coimbra pasaron, ademais de Cándido Pazó, Kiko cadaval, excéntricas producións, Arabella Teatro, Contraproducións, Teatro do Atlántico, Os Náufragos Teatro, Ángeles Cunha, Abelina Pérez, Carmen Portacelli, Carlos Valente, Fran Núñez, Mercedes Prieto, Sergio Antonio, Flavia Antonia, Vania Couto, Buga López, Constanza Ochoa, tiven a sorte de estar presente nunha das actividades O día 30 de setembro, na mesa redonda que tivo lugar no Centro de Artes Visuais co título de Castelau e a súa época en Coimbra, que contou coa presenza do profesor Jesús Alonso Montero. Nese acto recordábase a pasaxe por Coimbra de Ricardo Salvat, Luís Eoane e Isaac Díaz Pardo Jesús Alonso Montero entre novembro de 1968 e abril de 1969. Ricard Salvat montara xunto cos estudantes da Universidade de Coimbra o espectáculo Castelao e a súa época, na que colaboraron Luis Eoane, Isaac Díaz Pardo e Alonso Montero. Un día antes da estrela, o espectáculo foi prohibido e Salvat acompañado a fronteira española. Na mesa redonda, Castelau e a súa época en Coimbra participaron Antonio Iglesias Mira, Carlos Valente, Isabel Pinto, joão Viegas, Ricardo Seiza Salgado e Jesús Alonso Montero. Recollese desta maneira no xornal publicado con ese motivo. Castelau e a súa época, recordando a pasaxe en Porcoimbra de Ricard Salvat, Luis Eoane, Isaac Díaz Pardo e Jesús Alonso Montero. Entre novembro de 1968 e abril de 1969, o ensenador catalán Ricard Salvat Stephen Coimbra a dirigir un curso de teatro organizado polo CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Desse curso, resultou a criação do espetáculo Breche mais Breche, com textos do dramaturgo alemão, estreado em fevereiro de 1969, e deveria ter resultado a estreia de um segundo espetáculo, intitulado Castelau e a sua época, cujo guião integrava o segundo ato da peça Os velhos não devem de enamorar-se, do escritor galego Afonso Daniel Castelau ven como poemas, cansois e textos de máis de tres decenas de diferentes autores autoras da Galiza de Portugal, da Cataluña e de outros puntos da Península Ibérica da equipa artística deste espectáculo escolhida por Ricard Salvat, fixeran parte tres nomes fundamentais da cultura galega Isaac Díaz Pardo e Luis Eoane concepção plástica do espetáculo é Jesus Alonso Montero, que se deslocou a Coimbra para proferir uma conferência sobre Castelão. A música do espetáculo, a cargo do compositor português José Nissa, integrava canções inéditas a partir de poemas de Rosalía de Castro, incluindo o cantar de Migração, cuja interpretação por Adriano Correia de Oliveira, também ele é membro do CITAC, viria a tornar-se um símbolo da luta estudantil. Em plena crise acadêmica de 1969, e sob a forte repressão das autoridades do Estado Novo, o espetáculo acabaria por não estrear, proibido pela censura. Na véspera da estreia, Após o ensaio geral, a PIDE foi buscar a Ricard Salvat A casa onde residía expulsou do país Entregando a polícia española na fronteira de Vilar Formoso Foi un acto moi emotivo que rematou coa intervención do profesor Alonso Montero Que fixo unha descripción do acontecido aqueles días E suxeriu un tema para ter en conta a posible participación nese acto de censura de Manuel Fraga Iribarne, daquela ministro de Franco que cesou no cargo o 29 de outubro de ese ano. E despídome un tema de Carolina Deslandes e Antonio Zambuxo, coixa máis bonita, que teñan un bo día. És tudo quanto gosto Tudo que me lembro A canção que me acaba O café quente na cama És poeso para a minha alma Quando a noite te chama És todas as histórias E todos os clichés Todos os romances